أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على كالب الحلم يتحرى من سلك أخوه سلك راجع أمّا والصحابة وأطبائهم الإحسان وترسّق الله يتفاب السنة والحكم بما جلّ عليه اول ما عقيدنا النبذ من ذلك انت امناء موالين غالين المحب كان ذلك في ايام او يوميا او خالديا او ازلييا او مره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلي وسلم كثيرا زاها لا بريباد الله جل شانه الله اكبر سنيكم الله عليه وسلم كازو الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا مسلمون و بيكوير بيته استنسكم بوغباوزانشتن موت مرتي الله تبارك وتعالى موليم ادنا اسوچني اودني كو اي Samo kao pravi muslimani, molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo da on se nama bude zadovoljen. Dobro, uh, od najbitnijih stvari koju smo prošli put kazali jeste da kada je upitao njezan da je vjerodostojno sunnetu Allahu i rasula sallallahu alihi wa sallam je došlo, znači ezan se koliko riječi? Ha? Samo sedamnest. Samo sedamnest. 15, 17 i 19. Znači 15, 17 i 19. Znači 15 je, tako zvanje Bilalov, ezan. Znači ona ezan, koe je nam opoznavati. Da kažen koe suči uvečen islamskog svet. Znači Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar. la ilaha illallah, ash'hado en la ilaha illallah, ash'hado en muhammed rasulullah, ash'hado en muhammed rasulullah, h'y ala salah, h'y ala salah, falah, h'y ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Znači, to kad bi izbrojali ove rečence, kao što se kaže riječi, znači bilo bi 15 riječi, to jeste 15 rečenice. Supratno tome, je tako zvani Bilal Ebu Mahdure, znači gdje čovjek kaže Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, i onda riječi šehadeta zgovori u sebi. Ašhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammeda rasulullah, ashhadu anna muhammeda rasulullah. Izgovori usabi tiho, primenom što izgovori ran glas. Naci to ima koliko? Tu ima 19. Naci zato što ješan do la ilahe te 400 se dodajemo, ali sgovorimo jezin u sebi. Pri nego što sgovori na glas. I to e za nebu mahzure. I treći je 7 nes. Naci ovo mezano 19 odbijamo. Naci dvije riječ Allahu ekbar, znači biva samo dva puta da se kaže Allahu ekbar. I ovo je ezer kod malikija, znači tamo gdje su malike kao što je Maroko i ti dijelo islamskog svijeta. Znači Moezim kad uči samo izgovori dva puta Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, ašhadu ila i da ila Allah. Znači to smo prošli put, je tako po. Znači od stvari smo spomenuli jeste da je sunnet da se ruke stave uši. I ovdje je bitno napomenutno, znači od sunnete, da se oba dva, znači, oba dva prsta, ili da kažemo oba dva uha, da su oba dva uha stavljaju prsti. Znači nekao što neki misle samo jedno. Znači ne, to je greška. I učenjaci su na to ukazivali, čak su spominjali kroz istoriju koje je prvi i je počelo tako da uče. Znači, mojezin, znači od crnete da stavi prste u učnici, znači da stavi oba dva, da stavi oba dva prsta. Znači da stavi šta? Da stavi oba dva, oba dva prsta. Također, doće, znači, azan sa uči lijepim glasom joči učije se zan duže od ikameta. Međutim, ne treba da pređe, tako da kažemo izvođenje. Tako da na neki način ezan više liči Elahi na gostoli na gostoliči ezanu. Niti znači da se daju dužina tamo gdje ne treba da se daju dužine, niti da se pretjerano izgovaraju dužene i tako dalje, znači to su stvari, to su greške koje su na koje su učenjac ukazivali kada su kada su spominjali, kada su govorile ezan. Dobro. سلدي اجاب رده كوه از بمين حفظ ابن حجر يستده كاجه جابره ابن سموري سا preنسي كاجه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرتين ولا مرتين بغير اذان ولا اقام كاجه قلنوا سم س الله و الله سلام و عليه السلام دو بيراما نت يدن پوت نت دو پوت تا يستده نيسان قلنوا يدن پوت ودو پوت قلنوا كاجه بغير أذان ولا إقامة بز أذان إقامته ناكي بز أذان إقامته وهي حديث إذا بلجيو مسلمي كاجه سليشنا تميه في المتفق عليه وبخاري بخاري مسلم و ابن عباس و غيره و درغيه ناكي دوشل بخاري مسلم ناكي و ابن عباس و جابر بن سمري دس كاجه ناكي دا إقرانيو صلاحي و بسلنيك و عليه الصلاة والسلام بيرم Znači, više puta, ovdje Ravija hoće da kaže da je više puta klanio Bajram, međutim, kada bi klanjali Bajram, ne bi se učio niti Ezan, niti Ikaamet. Znači, kada se klanja ezan, kada se klanja Bajram namaz, jel tako nema ezana, niti Ikaameta. Zašto? Zato što je Ezan svakodnevna pojava, znači, ljudi su potrebi da se podsjete na to, međutim, Bajram nije. Znači, Bajram je dva puta u godini, nema sumlje da ljudi znaju, znači... Dan kada je Bajram i otprilike vreme kada je Bajram i da dođu, da se okupe i nisu potrebi za Ezanom, niti za Eklametom. Međutim, ovdje postoji pitanje kod islamske učenjaka, da li se izgovara nešto drugo, neke druge riječi, prije početka klanjanja Bajrama. Kod Araba je poznato i u nekim dijelovima svijeta kaže se As-salatu džami'a. Znači Mojezin izgovara As-salatu džami'a. Naci sati govori šta, znači nama zajednički namas. Znači prisutnima daje do znanja da se namas hranja zajednički. I eh, jedan broj učenjaka je ovo smatrao, jedan broj učenjaka ovo je smatrao validnim, to jeste ove riječi, ma da drugi znači na osnovu hadisa i na ustu manština, eh, onoga što počuje vanština, vanštine predaja, kažu da znači nema, znači nikakvog znači posebnog dozivanja, pozivanja. Nego jednostavno kada se ljudi okupe, znači imam ustane. Kada imam ustane, ljudi ustanu za njim, klanjaju dva rekata, zatim se imam popenje na hudbu, održi hudbu i to je to. Međutim, da znate da postoji učeljaka koji, koji su smatrali šta, znači koji su smatrali, e, koji su smatrali znači da je dozvoljno da se izgovore neke riječi prije klanjanja, bajram namaz. I međutim, imam Šafija, rahmetullahi, rahmetullahi aleyhi, analogno, nači, kao što će možda doći, analogno namazu za kišu, kisu, gde se izgovaraju, je uh, došlo u nekim predama da se izgovaraju ove reči, reko analogno tome i drugi namazi u kojima nije propisan izan, izan i kamet, ove će se reči izgovariti. Sljedeća predaja jeste, kaže odebu qatade, fil hadithi ta'wil, kaže odebu qatade se prenosi u dugom hadisu, fi naumihima anis salati, u hadisu kada su prespavali namaz, Somme edda ne bilal fa sallah rasunullah kema kana jasna okulljajom. Pa je bila ali poručju Ezan, pa je božili posannih sal Allahu aliihhi v se, knjav kaoš da je kklanjav svaki, ka š je kklaljav svaki da neih predaja, neče kada so sabi putovali in kada so tejeli, da se odma. pa je božini posannik sal Allahu alihi v selllem e, se bojav, da ne prespo saba. Bilal radiyallahu ta'la anhu rekao ja ću Allaho poslaniče dažurati, ja ću čekati. Bilal radiyallahu ta'la anhu zaspo. Bilal radiyallahu ta'la anhu zaspo i probudili su se a sunce je več bilo izašlo. zašlo. Sunce je več bilo izašlo. Onda se uh, izmađu znači odnači se kao što je spomeno Hafiz ibn Hajar dži Bilal radiyallahu ta'la anhu rekao znači zaspo sam kao što nikada Dotad nisam zaspao. Allahu posanik a.s.v. rekao, Allah vam uzima duše i vraća i kada, uzima kada on hoće i vraća kada on hoće. I dalje su u hadisu kaže, pa je naredio Bilalu ili je Bilala radijallatele anhu proučio ezan za namaz. Znači, šta se iz može zaključiti? A? Šta se iz može zaključiti? Ezan. A je možemo zaključiti da je propisan ezan za namaz ite. Koji, koji te prođi. znači namaz znači koji te prošao znači da za njega je propisano da se, da se, propu, da se prouči da se prouči ezan. I ode kod učijanka posti razila je između ti kod imama Hanafiskom i također u Hanbalijskom i to je prihvaćeno u mišljenju kod Šafija i to je broj jedan broj Malikija znači Uči se ezan za namaz koji se naklanjava. Za namaz koji se nakloni, to je propisano je. Nači dozvoljno je da se proučezan namaz da, nači ono što je prihvaćeno kod Malikija, i taj, to je također mišljenje kod Šafija Hanbelija, nači jeste da se ne uči ezan za namaz, za namaz koji prođe. Među tim Allah najblje zna ono što je ispravnije jeste. Nači namaz koji čovjeka prođe, nači skupinu ako se desi da i prođe namaz, nači da im je propisano da prođe, da prouče ezan. سلاجه سلهدج حديث كايزمنا حفيز بن حجر اذا كاجا وله عن جابر كاجا ايون تويست امام مسلم بلن وسو جابر رضي الله تعالى عنه ده بو سنن صلى الله عليه وسلم ده شونا مزدلف فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين فالله بو سنن صلى الله عليه وسلم كلني واكشميت سيدني مزا سيدني اذان ومدا اقامتا يعني مزان ومدا اقامته إقامت. هو Ovo je dio poznatog hadisa koji se zove hadis Džabira. Radi Allah tala anhu i mi smo ga tumačili kada smo tumačili poglavlju Hadžu. Jer ako se sjećate smo počeli sa komentarov na djelu Bulu Hul Maram, prvo što smo komentarsali jeste bilo poglavlju Hadžu, zato, što je tada bilo, što tada bilo vrijeme hađa. I tamo je došao najširi ili najupširniji hadis tako zvani hadis Džabira radi Allah tala anhu gdje Džabira radi Allahu tala anhu pojasnio, znači da kažemo pojasnio حج اي ككوتو الله وبركاته صلى الله عليه وسلم با اسم جونو غاشو يدشلو و توم ده الله وبركاته عليه الصلاه والسلام دو شون مذهلفو تو استنكن على مذهلفا دول زي بصل عرفات اذا يكلانو اكشام ياتيو واحد واقامتين سيدني مزانم اي سدوا اقامته يوا هناي حفظ ابن حجر ستينيم ده كاجد النمازي načeda na namazi koji se spajaju znači ako se desi na primjer da putujemo i na primjer spojimo podne i kindu. I sad na primjer kažemo hoćemo da proučimo ezan. Načije hoćemo naučiti na primjer ako spojimo negdje smot na put i klančemo zajedno podne i kindu hoćemo da proučimo ezan. Hoćemo naučiti dva ezan el ćemo proučiti jedan ezan. Načije ispravno ćemo proučiti jedan ezan i dva ikameta. Načije kao što je došlo od u hadisu džabira. i tako je bila الله وسلم صلى الله عليه وسلم كاجه وله يونتك وجر تو يسته إما مسلم ودى ابن عمره جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة مجيطين حافظ ابن حجر يصدى أولي سبمينه حديث كي نانا كنانش مغو كزيوتي سوبرتن غور سبمينه توم حديث مجيطين غور سبمينه تي حديث تو يسته حديث جابره ومسلم يه أسنوه كدهو پيتاني أوهو پيتاني كدهو پيتاني أوه Kaža ist isto tako je muslim zabilju ži oddim name omera, da je boživi poslannih sallallahu a njiima oselljame. Za spoio akša mijjaciju s jednim i kameom. Nać znači, ono goda predvoni hadis ukazima na što? nači na dva ikameta, znači svaki namaz da ima svoj ikamet. kamet. Mađuti mora ovaj rivaj kod imama muslim može ukazivat na što? Znači, da da se klanjati dva namaza koja se spajaju, da znači, će se klanjati sa jednim ikametom. Međutim, znači, Ebu Davud je dodao ovom pred, ovom predanju li kulli salatin za svaki namaz. Znači, jednim ikametom, međutim, jednim ikametom za svaki namaz. Znači, vidite kako ovdje Hafz ibn Hađar precizno dodaje rivajeti. Znači, Ebu Davud je spomenuo ovaj, ovu predaju, Međutim sa pradajom, sa rivayetom li kulli salatin za svaki namaz. To jeste, opet uputjuje ovaj, kada dodamo ili spojim ovaj rivayet, uputjuje našte uputjuje gore hadis Jaber radi Allaho te'ala anhu, znači svaki farza ima svoj kamit. Jovo je precizni je došlo, znači precizni je došlo, znači u usahihu imama Bukhari, gde se kaže, a nije spomenova Havzi ibn Hajar, kullu wahidatin minhuma bi iqamatin. Svakio ta dva namaza sa, sa ikametom, sa ikametom. Ovo je sahih imama Bukhari. A kaže u rivajetu, je došlo fi, fi a niti za jedan od njih namaza nije znači proučen ikamet. I ova, ova, predaja, ova predaja je slaba. Znači ono da kažemo, rezimiramo ovaj hadis, znači ovaj hadis ukazuje našto. Znači ako bi se deselo da spajamo namaze znači radi puta ili radi nekog drugog uzroka koji dozvoljavaju spajati namaza I čovjek hoće da prouče zan, znači je prop, propisano da prouče zan, onda će za ta dva namaza proučiti šta? Koliko? Jedan mm -hmm. ne zan koliko i koliko ikameta? Dva ikameta. Allah sada gradio, to je rezume ovi svi predaje koje je spomenuo Hafz ibn Hajar. Sada je ovdje spomenuo Hafz ibn Hajar, uh, hadis od Ibn Omera, joj da iše radijelata Anha, uh, da njih dvoje, to jeste Ibn Omri, ja iša radijelata ila Anha da su kazali, اللهم صل عليه الصلاة والسلام يا راكو ان بلالا ينؤذن بليل كاش بلال اوتشي بونوتشي تويسته اوتشي ازان بونوتشي فكلو واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم باكاش ييديت اي بيتا دوك نا برووتشي ازان ابن ام مكتوم وكان رجلا اعما لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت اكاش بيو اسليب kaže i ne bi učio ezan sve dok mu se ne bi reklo osvanuli smo, osvanuli smo. Znači ovo bio je slijep čovjek, znači ovo je, e, učenjaci kaže udali li je ovo od ibn Omera ili od riječi Zuhrija, znači dodato je, u svakom slučaju ovaj hadis upučuje znači, nekoju stvar, znači poslanika Rehissarad Vosana kaže, bila luči i po noći, pa jedite i pijte, to jeste ko želi da postijeli u Ramazanu, jedite i pijte do kezane prouči ibn Ummi Mektum, Na što ovaj hadis ukazuje? Dobro, ali šta to znači? Dobro, mimo toga, da imaju dva ezana. Znači, ovaj hadis ukazuje da je propisano da postoje na sabahu dva ezana. Da tako kažem, pod navodnicima na sabahu. To jeste sabah po noći. I sabah, znači kada nastupi vrijeme. I ezan kada nastupi vrijeme, sabah skovo. Znači da je tako bilo vremenu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da je tako bilo vremenu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači ezan kada, po noći. Jako učenjaci ovdje se sada razilaze kada po noći. Neki kažu da je dozvodno poslije pola noći. Neki kažu da je, da je u zadnjoj trećini. Neki kažu neposredno, ne tako dugo da bude prije prije ezana, posle sabaha, međutim, ovo je mišljenje većine islamske učenjaka. Jedan broj učenjaka, hanafijski učenjac, su na sabahu da ne, na stanu ište da nema ovoga ezana i da je ezan za sabah samo jedan, osim Ebu Jusufa. Ebu Yusuf kaže da je dozvoljno da se prouče dva, da se prouče dva, da se prouče dva ezana. Znači, ovaj hadis ukazuje, znači, glavna stvar, uh, radi čega je spomenut ovaj hadis, jeste, znači, da eh, znači, da postoje Da postoje je ezana. I onaj koji je bio na hađu, ili tako koji je bio na umri. Znači, zna, da, znači čuje, znači ezan prije sabaha, jezan kada nastupa, ezan kada nastupa sabasko, kada nastupa sabasko vrime. Dobro. Koje još povuke i poruke možemo izvući iz ovog hadisa? Da se može, da se može? Yes, do zna. Dobro, znači jesti Da se može? Dobro, znači to može jesti da se može jesti da ezana. Znači to jeste do nastupanja vremena. Ili da kažemo, Znači da ako je mojezin povjerljiva osoba znači da se da čovjek prepušta stvar njemu znači da mojezin treba biti povjerljiva da mojezin treba biti povjerljiva osoba i zadać mojezina nije lahka. zato što mojezin znači šta najavljiva javliva nasupanje vremena i ako bi neko znači, ako bi on pogriješio i neko klanjao po njegovom znači klanjovi bi, bi prije vremena i zato je igraška znači nekada se dešava E, znači lijepo je da čovjek uzme, kao što će to doći, da čovjek koji je stariji, znači da uzme na sebe Ezan i pogotovo dosta ima kod nas stariji stari ljudi koji uzmu da je Lađer Lešanu nagrade iz Lubaj prema tome e, i ne uzmaju za to nikakvu nadoknadu i uči Ezan i tako dalje. Međutim, dešava se da to uzmu ljudi koji to vole, međutim nemaju možda kod sebe šarijatskog znanja ili nisu povjerljivi. Možda ponekad dala oprosti radi svojih godina, da se dešava, možda ste čuli. Naći nekad se desi, znači i pustezan pri, ali proučezan prije pa na sat vremena. Znači iz Bunesa, pa prouče, proučezan za Kindiu, na primjer dešavalo se sat vremena prija, ili tako dalje, znači mujezin mora biti šta? Znači mora mora biti povjerljiva. Znači mora biti povjerljiva, povjerljiva osoba. Dobro. Također iz ovog se može zaključiti još koja koja stvar. moje može biti slijep. znači mozejn može biti slijep, može. znači moje zin može biti slijep. moje zin može biti slepa, slepa osoba. znači naravno, račun opet tako je povjerljiva a osoba koja je slepa povjerljiva, znači neče neče znači proučiti azan, niti postupati dok drugog napita znači koji će mu pomoć i opet druga osoba koja će mu reći da je nastupilo, da je nastuplo vrijeme. zatim također, šta možemo zaključiti zavog hadisa još da je da u jedno u budu dva mujezina. Znači da je do da u jedno u budu dva izina mujezina kui če se, koji če se međusobno koji kui se međusobno mijenjati. dobro. je nyati. Dobro. Posle toga Hafze ibn Hajar, radi ovaj svar ispomenu hadi isma da u njomima aslabosti, kažan ibn Umar, kažan ibn Umar, kažan ibn Umar, kažan i da Bilal azzana qabla l-fajr. L-1 iprilike Bilal radiyallahu ta'la anhu proučuje azzan prije sabaha ma čutimu ljudirajući na najdrugi il da kažemo na najpravi ezan. Da je praučio prije nasoupanje sabaha. Fa emarahu nabiju sallallahu alaihi wasallam a yarja. Pa mi bože i posanika alaihi sallatu wasallam naredio da se vrati fayunadi i da kaže ala inna la abda qad nam. Kaže robje prespavo ili spavao. To se spavo i probudio se prije vremena, prije vremena praučio. Kaže Hafiz ibn Hađar, ovaj hadis je zabiljež Ebu Dawud, znači šta? Znači zabilježio Ebu Dawud i ocjenio ga slabim. Ocijenio ga slabim. Hadis ima slabosti. Međutim, učinjavci pored toga, znači uzimaju povuke i poruke iz i kažu, znači kao što smo i prijatno kazali, znači da mojezin mora biti povjedljiva osoba. I znači da je na mojezinu emanet. Da je na mojezinu emanet. I druga stvar također, ako bi se desilo, znači da se prouči, znači prije vremena, ezan, znači nije ispravan i mora da se ponovi. Znači ezan prije vremena nije ispravan i mora da se ponovi. I ovo se kod nas u jednom vremenu godine, je tako, kada e, podnje namaz nastupa nakon 12 sati, je li tako, jedan, jednom, jedan dođe period u zimi, znači kada e, podnje namaz nastupa u 12, na primjeri 3 minuta. Međutim, dosta mojezina ne želi, neće da čeka i to vrijeme, neki čekaju da je Allah nagradi, međutim, uće baška baška u 12 sati. Znači, taj ezan je ispravan. I znači, po pravilu, znači, taj ezan bi trebao trebao da se, da se pomjeri. Zato oni ljudi znači, kojima je dato vlast u emanet, znači, tije stvari trebaju da ukažu, znači, ako se radi o minuti, dvije, tri, znači, može se desiti da je neko u poslu, znači, da mu se žuri i tako dalje, pod navodnicima, i znači da hoće da klanja podne čim nastupi znači tada ima aprilku znači prouči osnovni se namojezna i klanja međutim klanjuje prija prija vremena i dođe kasnije kući vidi da je nas da je podne namaz za stupo u 12:3 minuta koji je rekao tekbir u 12:3 minuta nama smjena mi ispravan znači mora čovjek znači da bude ubijeđen u nastupanje vremena da bude ubijeđen u nastupanje da bude ubeđen u nastupanje u nastupanje vremena dobro sljedeći hadis وستهدى اشتارك ويس بمينو حفظ حجر رحمة الله عليه يستو دبو سعيد القدرة رضي الله عنه سبرا عناسيدا اللهم سنيه صلى الله عليه وسلم كازو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كادا شوئت ايزان إذا سأمرت كوشتغوري ميزن إذا سأمرت من النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن Kaže ovo li bukhari an-Mu'avije. I Bukhari isto ovo prenosi od Mu'avije, radi Allah tala anhu, znači hadijs koji pokazuje na to, znači da kada mu jezin uči ezan, da se, znači za njim ponavlja. A kaže muslim od Omera, radi Allah anhu, govoreći o vrijednosti ponavljanja za mu jezinom, da ponavlja riječ, riječ osim riječi haj'ale tajni. Osim dvije haj'ale. Na znači, čorapskom jeziku postoje skračenice, Zarečan se. Da tako najedostavne je kaže. Pas je za bismillahirrahmanirrahim kaže bismalah. Bismalah. Za bismillah kaže se tismia. Za Haya alessalah, za... La... za la hawla wa la quvata illa billah ila haya alessalah kaže se haya ala. I tako da Znači, postoje. Kaže osim, kada bude haja alessalah, haja alal falah, on dači čovjek reči la hawla wa la illa billah. Onda će čovjek kazati šta? La hawla wa la illa billah. Znači ovdje je došlo, ovdje je Havz ibn Hađer nije spomenuo koja je vrijednost ponavljanja za mojezinom. Uglavnom u ovom hadisu je došlo jeste ko bude ponavljeno za mojezinom dakhala al janne, uči uči će u jannet. I zato Allah vas nagradio, znači ponavljanje za mojezinom je velika stvar i velika nagrada. Između ostalog je došlo u sunnetu Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Da ko bude je ponavljio za mojezinom, da šta? Da ko bude je za mojezinom, da će uču u džennet. Ponavljajanje za mojezinom, večina učenjaka je nastanowištu da je mustahab, da je pohvalno. I to je mišljenje koje je ispravno, Allah najbolje zna. Večina učenjaka je na nastanowištu da je ponavljanje za mojezinom pohvalno. Međutim, kako se ponavlja? Ponavlja se kad mojezin kaže Allahu akbar, Allahu akbar, da ti kaže Allahu akbar, Allahu akbar. Kad kaže, kaže, kaže Allahu akbar, Allahu akbar, ti kaže Allahu akbar, Allahu ak كاد كاج اشهد ان لا اله الا الله تكاج اشهد ان لا اله الا الله تكاج اشهد ان محمد الرسول الله تكاج اشهد ان محمد الرسول الله تكاج حي على الصلاه تكاج لا حول ولا قوه الا بالله تكاج حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله se kaže, kada se kaže haja ala sala, haja ala falah, zašto za, za, za se kaže la hawla wa la quvata illa billah. Znači, la hawla wa la quvata, znači nema ni snagi ni moci, osim sa Allahom. Znači, prvo zato, što haja ala sala je poziv. A ti, koji ponavljaš za moje zinu, nisu do nikoji šta, o do nikoji pozivaju. To je jedna stvar. Međutim, druga stvar jeste, jevo je jedna vrijedna stvar reč čovjek spomene znači jer čovjek mimo toga znači što kroz ove stvari uči na uh, kažemo vanštinu propisa znači učimo fik i učimo sunnet Allahu ve resulallahu alejhi ve sellem madi mučinat se spomnje mudrasti pa su govorilo vrijednosti je za pa se sečat spomnjali smo što znači reč hayya alel falaḥ madi mučinat srekle ash soreči hayya alel ṣalāḥ hayya alel falāḥ na nego sa što kažeš La hawla wa la illa billah. Pa kažnu, La hawla wa la illa billah. Nema snaga, nema moči, osin sa Allahom, kažeš priznavajući svoju namoč. To jeste, ne mogu se odazvati ni na namaz, osin Allah pomogne. Ne mogu se odazvati ni na namaz, ni na spas, osin na Allah pomogne. Jannat, osin na moguču žanat, Allah pomogne. Je li Subhana bakliday. Evo ovo usporedite sa davom Allahovog poslanika alejselatu selam kojeg dobio. Allahumma anni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahu pomozime da te spomenimo, da se zahvaljujemo, da te upočinimo ibadet. Pa dove Allahovog poslanika alejselatu selam, la tekilni ila nafsi tarfat ayn. Ne možemo propustiti sebi koliko je trb I zato ne možete misliti znači čovjek kako klanja ovaj namaz, da će na to namaz u umrijeti. Ako je stavio taj haram, da će na tome ostavljanju i umrijeti. Ako čini to dobro dijelo, da će na tom dijelu i umrijeti. Znači, ničega od toga nema, osim da te Allah pomogne. Osim da te Allah pomogne. I zato vrhunac i badeta i vrhunac robovanja jeste da pokažeš svoju nemoć i svoju slabost i svoju potrebu za uzvišanjem Allahu, tabareku ta'ana. Znači, svoju potrebu i kada je u pitanju i badet. Svoju potrebu kada je u pitanju spostavljanja ibadeta. I zato na ibadet koji činite, molite Allaha da vas, da vam podari usrajnost, da vam podari usrajnost u tome. Da vas podari usrajnost u tome. Od mesela koji su učenjaci spomenuli također jeste da li će samim u jezin ponavljati riječi za sobom. Ispravno je da neće. Znači dovoljno je njegovo učenje. Također su spomenuli, ako čovjek ide i čuje više jezana, kao što se dešava, hoće li ponavljati za svakim ili samo za svojim, pa neki kažu ponavljati će za svakim jezanom. Radi općenutosti riječi neki kažu ponavljati će samo za jezanom na koji on naumio, na koji on naumio e, da klanja. E, postoje još jedno pitanje ovdje, jeste, znači kada mu jezi na sabahu kaže as assalatu hayrun minan naum, znači kada kaže na sabahu, الصلاه خير من النوم. Шта че човек понављати и како ће поновити. Неки учењаци споменули да ће рећи صدقتا و بررتا или во بررتا. Најјети ми исправна је на основу онога за то на послови доказ јесте да ће човек и خير من النوم, да че خير من النوم. الصلاه خير من النوم, الصلاه من النوم. I poslje toga je pohvalno, doće kasnije također, znači poslje toga da se provoči sunnet, da se provoči dova, da se provoči salava, da se provoči dova. Međutim, došla je da čovjek kada završi sa ezanom, u hadisama i predajama, kao što je zabilje že Budavud i drugi, kaže, Kul fesel tu'ta. kaže, ponavljaj za mojezinom, i kada završiš fasal, pitaj. To jeste tražio da Allah tu ata, bit će ti dato. To jeste da uputiš dovu, nakon što se prouči ezan, nakon ponavljanja, znači za moje zinom, nakon toga kao što će doći da proučiš salavat, da proučiš dovu, Allahuma rabbe hadhi da'vati tamo, i također da proučiš, također da proučiš za sebe. Znači da proučiš dovu za sebe, da za sebe da za sebe nešto tražiš. Da za sebe nešto tražiš. Znači ovo je od mjesta, znači poslije ezan, i nakon ponavljanja za ezanom mjesto od mjesta Kada se, kada se dova, kada se dova prima. Uh, Spomenući mu još jedan hadis i sanin ćemo završiti. Jeste, da se prenosi od Osmana ibn Abila Asa. Kaže, da je rekao Allahu poslaniče i ja'alni imama qawmi. Da rekao Allaho poslaniče učinime imamom ilu postavime za imama mom narodu, mom plemenu. Pa mi je Boži poslaniče sallallahu aleyhi wa sallama kazao enta imamuhum, ti si imam. Znači Osman ibn Abla'as je traži od poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da ga postavi za imama. Znači imam, imam je odgovornost. I zato s iz ovog uzima e, zaključuje da čovjek određenim momentima ako vidi znači sposobnost ko sebe za neku funkciju i vidi da je u tome hajr za islam i muslimane da mu je dozvoljeno da tu funkciju traži je međuzvla da tu funkciju šta traži. Kao što je došlo u Kur'anu rečma Yusuf aleyhisselam da je rekao qal ja'alni ala khaza'in al-ard. da budem povjerenik za financije, kao što bi se danas reklo učinjaci kaže ako čovjek kod sebe vidi sposobnost određenu funkciju može da traži. Mađutim, ako to traži radi ugleda, radi položaja i tako dalje, znači to je stvar koja nije, to je stvar koja nije dozvoljena. Pa mu je Allahu posanika alaihissalatu wasalam kaza, enta imamuhum, ti si njihov imam. Znači dozveni od osobe da traži da bude ima imam. Kaže, waqtedi bi adba'afihim. I kaže, povedi se, ili uzmi u, u, u obzir najslabijeg od njih. Uzmi u obzir najslabijeg od njih. Šta znači, znači kada u pitanju dužina tog namaza, uzmi u obzir one ljude koji klanjaju za tebe kakvi su koliko mogu izdržati. Znači, Naći dužina tvog učenja. Daće znači, uzme u obzir ljuda koji klanjaju zato. Međutim uzmi obzir stanje najslabijeg. Jer doći čovjek koji je star, koji je bolestan i međutim neće moći da izdrži zato mu. Naći dužinu tvog namaza za ruku, a sećaj i tako da niti to čega odvrati od džamata. I zato mimo toga, znači mimo toga što imamo kao što će doći koje sure Allahu poslanik aleyhi salatu vesselam uči ona kojim namazu i koje su sure sunnet da se uči. Majuutim opšte, opšte je pravilo da se uzima u obzir stanje džemaata. Nači koliko će imati dug dugo na ruku, na sejdži, koliko će, ću... ne, znači znači da će brzo klanjati. Ne. Nego koliko će biti, znači tako da kažem na ruku, mimo onog traženog, koliko na sejdži, koliko će učiti stranica, pola stranice, uzmaje se u obzir stanje ljudi za njega. I da kažemo najslabijeg. I zato mu ode postanik anih salatu sallallahu alajhi wasallam kaže: "Waktedi bi aḍa'afihim." إيبوا ودسة إلي أزمي وابزير نا إسلابييك نا إسلابييك أدنيه إذا تو نالذي من سنة بصنة عليه الصلاة والسلام نسو أصحابي دوغو أتشلي كوشتين موازي بن جبل بمي بصنة عليه الصلاة والسلام لكوه أفتان أنت يا معاذ يلتولو دهودي شو اسكشين أو معاذ أفتان أنت يا معاذ يلتولو دهودي شو اسكشين كاجة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا I kaže uzmi mujezina, nek ti mujezin bude onaj koji za svoj ezan ne uzima nadok nadu. Onaj koji za svoj ezan ne na uzima nadok nadu. I se sada postavilo pitanje, naravno ovaj hadij izabilježila petarca, Trmiz je ga ocenio Hasanom, a Hakim vjerodostojnim. Ovdje se na osnovu ovog zadnjeg dijela, vatthid muadzina la je ala ezanihi ajaran, postavilo se pitanje, Dali da li je dozvoljeno da mu jezin ima nadok nadu. To jeste da ima platu za svoj, za svoj ezan. Jedan broj učenjaka je bio na stanovišću da nije dozvoljno. I to su bile prve generacije učenjaka nefijskog mezeba. Znači bili su strogi po pitanju toga. Čak za imamet nisu dozvoljavali da se uzima nadoknada. Niti za mujezinluk, niti za imamet. Prva je generacija nefijskog mezeba. Zašto? Zato što kažu, zato što je to ibadet, a uzimanje nadoknade za ibadet nije dozvoljno. Znači, to je, da kažemo, bilo pravilo. Međutim, drugi su rekli da je dozvoljno. Znači, zašto? Zato što imamo određena obaveza, da kažemo određen poso, znači, koji zahtjeva, znači, da čovjek dođe na vrijeme, da bude tu, znači, da vodi računa o, o namazu ljudi i tako dalje. I dozvoljno je, znači, stvari koje ostava dozvoljna, jeste da je badite, ali je dozvoljno da uzme nadoknadu, da uzme nadoknadu za to. I treće mišljenje, kada je u pitanju tačno ili konkretno ezan, znači spomenut neki da je dozvoljno čovjeku da uzme ako je u potrebi. I zato znači većina učenjaka, da ne kažem svi, u današnje vremenu su na stanovištu, znači da je dozvoljno da mu jezin uzme nadoknadu za svoj ezan, znači pa makar uzme nadoknadu izbejitul mala. Zašto? Zato što se postojanje mu jezina u džami, u mahali, znači koji će učiti redovno, Namaz znači daje mu se prednost na svim drugim stvarima. I zato kažu da će, se dati, da će mu se dati nadoknada. I kažu, ono što je bitno jeste kada za ovaj zadnji dio hadisa od tehid muadvinen i uzmi mujezina koji neće uzmati nadoknadu za svoje zan, kažu da ovo ne ukaziva na zabranu, nego da ukaziva u najmanju ruku da je pohvalno, da kažemo da ukaziva da je pohvalno da uzima ne uzima nadoknadu za svoje zan. I zato kažu, ako bi se našlo, Mojezin koji traži nadoknadu i mojezin koji ne traži nadoknadu, koji kaže ja ću džabe ili besplatno učiti jezan, onda se daje, daje se prednos kome onome koju ću učiti besplatno. Znači onome koju ću učiti besplatno. Međutim, opet su neki spomenuli, kažu, ako ima onaj koju učiti besplatno, međutim nije lijepo glasa, ovo smo spomenuli, ima onaj koju uči lijep glas, ali hoće nadoknadu, znači kome ću se da prednost onaj što ima, onaj što ima lijep glas. Međutim, znači ovdje možemo reći rezime, jeste da ovaj hadis, da ovaj hadis, znači da ova zabrana nije, da kažemo u kontekstu zabrane, to jeste harama, nego da može ukazati, znači da ukaziva da je pohvalno, znači da je pohvalno da mu jezin za svoj ezan ne uzima, uzima nadoknadu. Mislim i šala, uz Allahu tabariko ta'ala, pomoć da ćemo... Nasala poslije sljedeći u sljedećem predavanju znači da ćemo završiti poglavlje poglavlje o, o ezanu jer su sve svi hadis koji su došli su kratki znači koji ukazuje otprilike na po na po propis ili, ili nešto više ili nešto više od toga. Allah te barekutaala molim da nas smiluje da na oprosti. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.